від всіх ферментних напоїв, крім овочевої шипучки, поки не це здатна його слабка плоть. Зрозуміло, залишившись наодинці, вони не виказували захоплення на станови мами Бер, чого й слід було очікувати від світських чоловіків, але в глибині душі дякували їй за те, що своїми словами вона розбудила їхню совість і не раз згодом мали нагоду згадати з вдячністю ті півгодини на тенісному корті. Розділ 17. Серед домашніх дівчат Хоч ця історія про хлопчиків мами Джо, не можна не розповісти про її дівчаток, адже вони посідали гідне місце в маленькій республіці Пламфілду. Тут готували до того, щоб в майбутньому вони могли гідно зіграти свою роль у великій республіці, яка запропонує їм більше можливостей для докладання їхніх сил і виконання серйозніших обов'язків. На значну частину дівчат найбільше впливала сама атмосфера Пламфілду, бо освіта не пов'язана тільки з підручниками, а з людей – це часто зовсім не випускники того чи того коледжу, а ті, що зробили досвід своїм учителям, а життя – книжкою. Для інших дівчат найголовнішим ставало набуття знань, і їм загрожувала небезпека перевантажити себе навчанням. Причиною тому була панівна в новій Англії Омана, ніби освіту треба отримати за будь-яку ціну. На жаль, прибічники цієї думки, очевидно, забули, що здоров'я та справжній здоровий глузд набагато важливіші. Був і третій різновид частолюбних дівчат. Ці не знали, чого хочуть, але жадібно вбирали все, що тільки могло допомогти їм в майбутньому знайти своє місце у світі і заробити на життя. До цього їх спонукала матеріальна потреба, або відчуття яких ще не до кінця розкритих здібностей, або просто прагнення сильних молодих натур вирватися з тісних рамок існування, яке перестало їх задовольняти. У Пламфілді всі вони знаходили щось корисне для себе, оскільки цей молодий навчальний заклад ще не зробив свої правила такими непорушними, як закони перські та мідійські. І вірив так щиро в рівне право представників усіх статей, рас, розповідань і соціальних груп на освіту, що там було місце для кожного, хто постукає у двері. Гостинність була забезпечена бідним юнакам із сільської місцевості та енергійним дівчатам з заходом, недавнім чорношкірим невільникам і невільницям, які прибували з півдня, та молодим юнакам і дівчатам зі старовинних родів, яким через бідність була закрита дорога у великі університети. У високих колах до коледжу все ще ставилися з деяким упередженням, насмішкою або зневагою звучали передбачення невдачі, які доводилося спростувати. Але викладачі повні надії чоловіки і жінки знали, що в минулому більш значні реформи починалися набагато скромніше і, витримавши чимало негараздів, нині приносили свої плоди, сприяючи процвітанню нації, роблячи її честь». А тому вони наполегливо працювали і чекали свого часу, сповнені віри в успіх своїх зусиль. Віра ця міцніла щороку, їх число зростало, а всі плани успішно здійснювалися. Усвідомлення того, що вони, обравши для себе найважливішу з усіх професій, приносять велику користь, стало для них найкращою нагородою. Серед різних традицій, які дуже природно виникали в коледжі, була одна – особливо корисна і цікава для дівчаток. Молоді жінки любили, щоб їх так називали. Все почалося з давньої звички, якої дотримувалися всі три сестри – «Години шиття». Їхні маленькі робочі шкатулки давно вже перетворилися на великі кошики повні речей, які потребували штопання і лагодження. У кожної з них було багато турботи і обов'язків, однак що суботи вони неодмінно зустрічалися в одній з трьох кімнат для шиття. Бо навіть на Парнасії в цій оселі Муз був затишний куточок, де пані Емі часто сиділа разом зі своїми служницями, навчаючи їх шити і перешивати, тим самим прищеплюючи повагу деокалів. Економії, якою не нехтувала їхня багатогосподиня, штопаючи свої панчохи та пришиваючи відірвані гудзики. У цих тихих домашніх куточках у компанії дочок вони читали, шили і розмовляли в приємному усамітненні. Його люблять всі господині і можуть зробити корисним зі знанням справи, поєднуючи кулінарні рецепти і розмови про хімію, столову білизну і питання теології, прозаїчні обов'язки і високу поезію. Розширити їхній маленький гурток запропонувала Мех. Піклуючись про студенток, вона відвідувала час від часу їхні кімнати і виявила, що цій частині освіти не приділяється достатньо уваги. Немає ні звички до порядку, ні найнеобхідніших навичок, ні працівитості. Дівчата з успіхом освоювали латину, грецьку, вищу математику та інші науки, але на робочих кошиках збирався пил. На протерті лікті не зверталася увага, потребували нагального штопання і панчохи. Побоюючись, щоб наші дівчатка не стали предметом звичних на той час насмішок над вченими жінками, вона запросила трьох з найохайніших дівчат до себе в будинок, і вони разом провели дуже корисну годину, розмовляючи не тільки про ведення домашнього господарства, а й на інші теми. Настанови пані Мех були дуже м'якими, і дівчата зрозуміли натяк, були вдячні за увагу і попросили дозволу прийти знову. Згодом до них доєдналися інші, щоб стало легше виконувати обтяжливий щотижневий обов'язок упорядковувати свої речі. Незабаром участь у таких суботніх вечорах стала таким бажаним привілеєм, що довелося обладнати старий музей швейними машинами, столами, кріслами, гойдалками і великим каміном, щоб у будь-яку погоду швачки могли працювати в затишній обстановці. Тут пані Мех була у своїй стихії, стоячи в центрі залу, немов королева серед підданих. Вона вправно орудувала великими ножицями, роблячи викрики, підганяла сукні по фігурі і давала вказівки Дейзі, своїй головній помічниці, щодо обробки капелюхів і використання мережів і стрічок, які робили привабливими найпростіші наряди. На таких заняттях бідня, або дуже зайняті дівчата заощаджували чимало грошей і часу. Пані Емі, маючи мистецький хист, допомагала розв'язувати непросту проблему вибору кольорів тканин з урахуванням фігури і кольору обличчя, бо кожна жінка хоче добре виглядати. Це бажання багатьом допомагає зробити звичайне обличчя привабливим, але настільки ж часто призводить до того, що через нестачу смаку або необхідних знань гарненькі дівчатка роблять себе негарними. Емі так само, як і її сестри, приносила книжки для читання, а оскільки вона найбільше цікавилася живописом і скульптурою, зазвичай зупиняла свій вибір на творах Раскіна, Хаммертона і незістарюваної пані Джеймсон. Без долучалася до загальної справи, читаючи все це в голос, а Джозі, своєю чергою, знайомила присутніх з романами, віршами і п'єсами, які рекомендував їй дядько. Пані Джо читала невеликі лекції на теми здоров'я, релігії, політики і висвітлювала різні питання, що представляли інтерес для всіх жінок, рясно прикрашаючи свої промови цитатами з таких книжок, як «Обов'язки жінок» панни Коб, «Виховання американських дівчат» пані Бракет, «За рівність освіті» пані Дефі, «Реформа одягу» пані Вулсон і безліч інших, які розумні жінки пишуть для своїх сестер тепер – коли всі вони прокидаються і запитують: "Що робитимемо далі?" Було цікаво спостерігати, як поступово руйнуються забобони, незнання перетворюються на знання, байдужі змінюються живим інтересом. Сприйнятливі розуми отримують їжу для роздумів, а почуття гумору та жваві розмови додають гостроти дискусіям, які неминуче розгортаються після кожної лекції. Тож жінки, які протирали акуратно зіштопані панчохи, служили тепер мудрішим, ніж раніше голівкам. Під красивими сукнями билися серця, зігріті високими прагненнями, а руки, які залишали на перстки, щоб знову взятися за ручки, словники та глобуси, були краще підготовлені до роботи, незалежно від того, чи потрібно було гойдати колиски, доглядати за хворими, чи допомагати у великій роботі на благо всього людства. В один з таких вечорів спалахнула жвава дискусія про професійну роботу, на яку може розраховувати жінка. Спочатку Джо прочитала дещо на цю тему, а потім запитала зайнятих шиттям дівчат, що вони збираються робити після закінчення коледжу. Відповіді були звичайними – стану вчителькою, допомагатиму матері, продовжую вивчати медицину, мистецтво тощо, але майже всі закінчували словами – «Поки не вийду заміж». А якщо не вийдете заміж, що тоді? – поцікавилася Джо. Вона знову відчула себе юною дівчиною, поки слухала ці відповіді і стежила за веселими, задумливими або зацікавленими обличчями. Тоді будемо старими дівами. Жахливо, звичайно, але цього не уникнути, адже стільки зайвих жінок, на яких не вистачає чоловіків. Відповідала жвава дівчина занадто гарненька, щоб побоюватися самотності, якщо тільки вона не стане її усвідомленим вибором. Варто добре обміркувати це питання заздалегідь і приготуватися до того, щоб за потреби стати корисними, а не зайвими жінками. До речі, шукають собі заняття або джерело доходу і багато вдів. Тож, якщо старі діви змушені заробляти собі на життя, це зовсім не причина ставитися до них зневажливо. Це втішає, втім, над старими дівами в наші дні вже сміються набагато менше, ніж раніше, адже деякі з них стали знамениті й довели, що жінка не чиїсь половина, а цілісна людська істота і здатна цілком впевнено стояти на власних ногах. «Усе одно, мені не хочеться бути старою дівою. Не можемо ж ми всі бути, як пана е, Нантінгел, пана Фелпс та інші. Але що нам залишається, крім як сидіти осторонь і дивитися?» – запитала негарна дівчина із незадоволеним виразом обличчя. «Дивитися бадьоро і радісно, якщо вже на те пішло. Але є так багато різних малих справ, що сидіти осторонь і дивитися не доведеться, якщо тільки ти сама не вибереш для себе таке заняття», – сказала пані Мех з усмішкою, надягаючи дівчині на голову новий капелюх, до якого щойно пришила оборку. «Дуже вам вдячна. Так, пані Брук, я розумію, це теж мале діло, але завдяки йому я стаю ошатною і щасливою» і вдячною, – додала вона. Погляд їй прояснився, коли вона прийняла подарунок. «Одна з кращих і всіма улюблених жінок, яких я знаю, робить малі справи в ім'я Господа ось уже багато років і робитиме їх, поки її дбайливі руки не будуть складені в трудні. Вона робить все, що може. Збирає на вулицях безпритульних дітей і поміщає їх у хороші притулки або сім'ї. Рятує непалих дівчат, доглядає за бідними жінками та їхніми немовлятами, шиє, плете, збирає пожертви, працює заради бідних день у день. І вся її нагорода – вдячність тих, хто потребує допомоги, любов і повага багатьох людей, які покладаються на цю жінку, другу святу Матильду, приймають її милостиню. Таке життя варто прожити, тож гадаю, що ця скромна маленька жінка отримає почесніше місце на небесах, ніж багато хто з тих знаменитих про які світ стільки чує з року в рік. Я знаю, трудитися заради інших – благородна справа, пані Бер, але молодим це заняття здається нудним. Ми хочемо трохи повеселитися, перш ніж впрягатися в такий віз, сказала жвава дівчина з заходу. Повеселися, моя Люба, але якщо тобі доведеться заробляти свій хліб, постарайся зробити його солодшим своєю бадьорістю, а не гіркішим від щоденного жалю, що це не пиріг. Я раніше вважала тяжкою свою долю, бо мені доводилося розважати досить дратівливу стару леді, але книжки, які я прочитала на самоті в її бібліотеці, донині приносять мені величезну користь. До того ж, ця добра душа залишила мені Пламфілд на знак подяки за те, що я, як вона висловилася в заповіті, радісно трудилася і любовно дбала про неї. Я не заслужила цю нагороду, але справді намагалася бути веселою і доброзичливою і витягувати за порадою моєї дорогої мами як можна більше хорошого з необхідності виконувати свій обов'язок. Та що ви? Та якби в мене була змога зробити такий маєток, я цілими днями співала б від радості і була б сущим янголом. Але зазвичай доводиться робити ту роботу, яка підвернеться, часом і взагалі нічого не отримувати за свої праці. Зі мною так часто трапляється, Зіхнула дівчина з заходу, якій доводилося нелегко з її маленькими статками і великими бажаннями. Роби, що повинна, і роби не заради нагороди, проте не сумнівайся, що ти її отримаєш, хоч і не в тому вигляді, в якому очікуєш. Одну зиму я наполегливо працювала заради слави й грошей, але не отримала ні того, ні того і була дуже розчарована. Але рік по тому що я заробила цілих два призи – письменницьку майстерність і професора Бера. Джо розсміялася, і сміх відлунням відбився веселому сміху інших дівчат, які любили, коли в таких розмовах використовують яскраві ілюстрації з життя». Вам завжди щастить, невдоволено почала молода особа, яка вважала себе вище нових капелюхів, якими б ті не були бажаними, але не зовсім розуміла, до чого варто прагнути. Однак всі колись називали її невезуче Джо, і вона ніколи не отримувала того, чого хотіла, поки не залишала будь-яку надію отримати бажане, заважила пані Мех. «Тоді я прямо зараз відмовлюся від Надій, тоді подивимося, чи здійсняться мої бажання. Я тільки хочу допомогти моїм рідним і отримати добру освіту». «Візьми своїм девізом прислів'я, тримай прятку на і Господь пошле тобі кужіль», – сказала Джо. «Кожній з нас варто взяти собі такий девіз, якщо нам доведеться бути старими дівами», – завважила гарненька дівчина і весело додала. Згадаю, мені це сподобалося б. Старі діви такі незалежні. Моя тітка Дженні може робити все, що їй подобається, ні в кого не питаючи дозволу. А матусі доводиться про все радитися з татком. Мабуть, я відмовлюся від мого шансу вийти заміж на твою користь, Салі. І стану суперфлам, як каже професор Плок. Ти однією з перших потрапиш в подружню кабалу, ось побачиш, але все одно надзвичайно тобі вдячна. Що ж, триматиму мою прятку на й прийму будь-який кужель, який мені дадуть парки, одинарний або подвійний, як буде завгодно вищим силам. Ось, це правильний підхід, Нелі, дотримуйся свого рішення і побачиш, яким щасливим буде твоє життя, коли на серці легко, а руки готові до роботи, якої так багато». Гадаю, ніхто не заперечує проти того, щоб у жінок було багато роботи по дому або модних розваг. Але тільки ну, ми беремося за навчання, нас починають запевняти, що цього навантаження ми не винесемо, і умовляють бути обережнішими. Я пробувала і домашню роботу, і розваги, але так втомилася, що пішла в коледж, хоч вся моя рідня пророкувала мені нервове виснаження і ранню смерть. Як гадаєте, мені що-небудь загрожує? Запитала величного вигляду дівчина, кинувши тривожний погляд на зображення свого рум'яного обличчя в дзеркалі навпроти. «А сама ти відчуваєш себе зараз сильнішою чи слабшою, ніж коли приїхала сюди два роки тому?» Значно сильнішою. Та й настрій у мене поліпшився. Гадаю, раніше я просто вмирала від нудьги, але лікарі називали це спадковою слабкістю організму. Ось чому моя мама так турбувалася. Власне, я теж не хотіла занадто швидко освоювати навчальну програму. Не турбуйся, моя дорога. Твій активний мозок зголоднів за інтелектуальною їжею, але тепер він отримує її в достатку, а проте спокійне життя набагато більше відповідає твоїм фізичним потребам, ніж розкіш і розваги. Все це дурниці, ніби дівчата не здатні вчитися так само добре, як юнаки. Зубріння шкідливе всім, але за правильних підходів до навчання користь отримають і ті, і ті. Тож покладайся на свою інтуїцію та радій життю. Тоді ми разом доведемо, що добре організована розумова робота набагато краще допомагає при такого роду слабкості організму, ніж різні тонізувальні засоби і читання романів на дивані, де занадто багато американських дівчат стають справжніми руїнами. Вони шалено палять свічку з двох кінців, а коли вбивають здоров'я остаточно, звинувачують книжки, але не розваги. Наш лікар Нен розповідала мені про свою пацієнтку, яка була впевнена, що в неї хвороба серця, поки Нен не змусила її зняти корсет, відмовитися від кави і розваг, за якими та проводила цілі ночі. Дівчина почала їсти, спати, гуляти і жити розмірним життям. Минуло зовсім небагато часу і тепер у неї все добре. Здоровий глузд на противагу поганій звичці, як каже Нен. У мене не буває головного болю від того, як я приїхала сюди. Та й вивчити я можу за день вдвічі більше, ніж могла вдома. Це свіже повітря так добре діє на мене. До того ж, дуже цікаво змагатися з хлопцями в навчанні. Заважила ще одна студентка, постукуючи на перстком по високому лобі, немов бажаючи сказати – що сприйнятливий мозок у цій голові в хорошому робочому стані й отримує задоволення від щоденної гімнастики, яку вона йому прописує. Перемагає якість, а не кількість, ти ж знаєш. Наш мозок, можливо, менше за розміром, але я не помічаю, щоб він не справлявся з тим, що від нього вимагається. А якщо я не помиляюся, на нашому курсі молодик з найбільшою головою найтупіший, заявила Неллі серйозним виглядом, чим викликала загальні веселищі. Всі знали, що згаданий нею юний Голіаф був, метафорично висловлюючись, убитий на повал цим квітливим Давидом не на одному полі битви. До великого незадоволення його самого і деяких інших хлопців. «Пані Брук, а розмітку складок я повинна робити з правого чи з лівого боку?» – запитала найкраща учениця з грецької на своєму курсі, розгублено дивлячись на чорний шовковий фартух. «З правого, пану Пірсон, і залиште відстань між складочками, так виглядає красивіше». «Мені ніколи не пошити другий такий, але й цей один поки допоможе вберегти мої сукні від чорнильних плям». «Тішуся, що він у мене буде», – рудована пана Пірсон, для якої це заняття було значно складнішим, ніж відшукування на рідкісніш коренів грецьких слів, знову схилилася над шитвом. Ми, писаки, повинні знати, як захистити себе від чорнила. Або ми загинули. Я дам тобі викрику фертуха, який носила тоді, коли ще писала сенсаційні історії, холодила кров чи теча, як ми казали, мовила пані Джо, намагаючись пригадати, що стало зі старим бляшаним ящиком, у якому вона раніше зберігала свої твори. Ось, заговорили про письменників. Я згадала, що раніше моїм бажанням було стати другою Джордж Еліот і змусити тримтіти весь світ. Це, мабуть, чудово – знати, що володієш таким потужним талантом і чути, як люди визнають, що в тебе чоловічий інтелект. Більшість романів, написаних жінками, мені не подобається, але її твори, на мій погляд, чудові. «Ви так не вважаєте, пані Бер?» – запитала дівчина з високим чолом і відірваною тасьмою на спідниці. «Згодна з твоєю оцінкою, але все-таки її романи не викликають у мені того глибокого відгуку, як книжки юної Шарлоти Бронте. Розум у них присутній, але душа, схожа, не вкладена. Мене захоплює Джордж Еліот, але я її не люблю. До речі, історія її життя, гадаю, набагато сумніше, ніж у пани Бронте». Адже попри талант, любов і славу, вона позбавлена світла, без якого жодна душа не буде по-справжньому великою або щасливою. Так, мем, я знаю, але все-таки її творчість така романтична, нова і незвична, що її можна назвати великою хоча б за це. Її нерви і розлад шлунку, мабуть, руйнують ілюзію, але я в захваті від всіх англійських знаменитостей і дуже сподіваюся, коли-небудь опинуся в Лондоні, щоб побачити багатьох з них. Ти побачиш, що краще з них зайняті саме тією роботою, яку я рекомендую тобі. А якщо ти хочеш побачити великих жінок, то можу порадувати тебе. Пані Лорен збирається сьогодні привезти одну з них сюди. Леді Аберкромбі снідає на Пернасі, а після огляду нашого коледжу зайде до нас. Вона дуже хотіла побачити нашу школу шиття, бо цікавиться такого роду навчальними класами та організовує їх в Англії. Отакої. такої! А я була впевнена, що лорди і леді ніколи нічим подібним не займаються, тільки роз'їжджають всюди в екіпажах, запряжених з шерстинею, відвідують бали і представляються до королівського двору у трикутних капелюхах або зі шлейфами і в пір'ї», вигукнула простодушна молода особа з глибинки штату Мен, куди іноді випадково потрапляв номер ілюстрованої газети. Не всі. Лорд Аберкромбі приїхав сюди, щоб вивчити нашу американську е, панітенціарну систему. А його дружини цікавиться навчальними закладами. Вони аристократи, але водночас найпростіші й найрозумніші люди з усіх, кого я зустрічала досі. Ні він, ні вона не молоді, не красиві, одягнені дуже просто, тож не очікуйте на пихатість». Пан Лоренс розповів мені вчора ввечері про свого знайомого, який, зіткнувшись з лордом у вітальні Парнасу через грубе пальто й червоне обличчя англійця, прийняв його за кучера і сказав «Ей, друже, що тобі тут потрібно?» «Лорд Тамберкомбі представився, ти сказав, що запрошений на обід». Американець був вельми збентежений і заважив потім. «Чому він не носить свої ордени та регалії? Тоді хоч можна було б здогадатися, що перед тобою лорд». Дівчата знову засміялися. Проте взялися чепоритися перед прибуттям титулованої гості. Навіть пані Джо поправила комірець, а пані Мех перевірила, чи не з'їхав на бік її очіпок. Бес розпрямляла кучері, а Джозі відверто розглядала себе в дзеркалі. Всі вони були жінками, попри філософію та філантропію. «Ми маємо встати, коли вона увійде?» – запитала одна дівчина, на яку справило велике враження повідомлення про те, що їй належить познайомитися з представницею британської аристократії. «Це було б лише проявом вічливості. Ми потиснемо їй руку? Ні, я представлю вас всіх разом, і ваших усмішок буде достатньо для першого знайомства». «Шкода, що на мені не моя найкраща сукня. Пані Бер варто було б попередити нас», – прошепотіла Салі. «От моя рідня здивується, коли я розповім їм, що нас відвідувала справжня англійська леді», – сказала її сусідка. «Можна подумати, Мілі, що ти ніколи раніше не бачила жодної справжньої леді. Не всі ми тут щойно спрерій, – додала велична дівчина, предки якої прибули в Америку на Мейфлаорі, і через це вона почувалася рівною всім коронованим особам Європи. Тссссс! Ц... Вона йде!» Боже, що за очіпок? вигукнула весела дівчина й усі скромно опустили очі на свої зайняті шиттям руки, коли двері відчинилися, щоб впустити пані Лоренс та її супутницю. Те, що відчули дівчата після того, як гостя була представлена їм, а вони їй, можна назвати потрясінням. Виявилося, що знатна леді, в роду якої сотні англійських графів, звичайна гладка дама в простій сукні та досить пошарпаному капелюсі з сумкою повною паперів, в одній руці та записником у другій. Але на її обличчі був доброзичливий вираз – Звучний голос здавався дуже ласкавим, м'які манери підкорювали, та й загалом у всій її особі відчувався дух високого походження, який не піддається опису. Завдяки цьому риси обличчя гості вже не мали значення, деталі її вбрання швидко забулися, але сам момент зустрічі став пам'ятним для гострооких дівчат, від яких ніщо не вислизне. Спочатку вони трохи поговорили про виникнення, поширення та популярність занять життям, а потім пані Джо перевела розмову на діяльність англійської леді, бажаючи показати своїм ученицям, що високе становище з працю, працею, якою займається людина, і тільки благодійність приносить щастя тим, хто володіє багатством. Дівчата з цікавістю дізналися про те, що в Англії вечірні школи для дівчат отримують щедру допомогу. В них викладають відомі й шановані жінки. Почули про гарячий і переконливий виступ пани Коп з вимогою прийняти закон для захисту жінок, що піддаються домашньому насильству. Про пані Батлер, яка рятує занепалих людей. Про пані Тейлор, яка відвела одну кімнату в своєму історичному будинку під бібліотеку для слуг про лорда Шафтсбурі, що будує нові будинки для мешканців лондонських недрів, про реформу тюремної системи і про всю ту прекрасну діяльність, що здійснюється в ім'я Боже багатими і знатними особами заради бідних і незнатних. Все це справило на дівчат більше враження, ніж могли б справити будь-які звичайні настанови. Розповідь поважної леді викликала в них палке бажання і собі допомагати стражденним. Адже добре відомо, що навіть в успішній Америці треба ще дуже багато зробити, перш ніж вона стане такою, якою повинна бути, країну істиної справедливості, вільною і великою. Вони також помітили, що леді Аберкомбі поводилась з усіма, як з рівними, від величної пані Лоренс до маленької Джозі, яку найбільше зацікавили англійські черевики на товстій підошві, і вона одразу вирішила якомога швидше справити собі такі самі. Ніхто не здогадався б, що в Леді Аберкомбі великий будинок у Лондоні, замок у Ельсі та великий маєток у Шотландії. Коли вона захоплювалася Парнасом, називала Пламфілд чарівним старим будинком і відгукувалася про коледж як про навчальний заклад, який робить честь всім, хто причетний до його роботи. Тож у кімнаті запанувало неябияке пожвавлення, викликане цими словами. Дівчата трохи вище підняли голови, а коли Міледі йшла – Намагалися вкласти в прощальне рукостискання всю свою сердечність. Слова, сказані шляхетною англійкою наостанок, запам'яталися їм недовго. Мені приємно бачити, що ця частина жіночої освіти, який зазвичай приділяють мало уваги, так добре поставлена тут. Дякую моїй подрузі пані Лоренс, за одну з найчарівніших сцен, які я тільки бачила в Америці – Пенелопа серед її служниць. Усміхнені дівчата шанобливими поглядами проведжали леді в пошарпаному капелюшку, яка віддалялася, постукуючи своїми черевиками на стовсті підошві. Вони відчували більше повагу до титулованої гості, ніж якби вона приїхала в кареті у всіх своїх діамантах. Тепер я значно вищої думки про малі справи, тільки хотіла б уміти робити їх так добре, як леді Аберкомбі заважила одна з дівчат. Вдячна моїй щасливій зорі за те, що так вдало обмітала цього разу всі петлі. Вона глянула на мою роботу і сказала – справжня майстерність, чесне слово, додала інша. У неї такі самі приємні й прості манери, як у пані Брук. Зовсім не було ні манірності, ні поблажливості, на які я очікувала. Тепер розумію, що ви мали на увазі, пані Бер, коли сказали одного разу – добре виховані люди, однакові в усьому світі. Пані Мех поклоном висловила подяку за комплімент, а пані Бер сказала, «Я одразу вирізняю таких людей. Щойно їх побачу. Хоч самі мені ніколи не набути зразкових манер. Тішуся, що ви отримали задоволення від цього маленького візиту». Отже, якщо ви, молоді люди, не хочете, щоб Англія обігнала нас, енергійно беріться за справу і не відставайте, бо наші сестри, ви це бачите, не втрачають часу на роздуми про те, де можна докласти сил, а працюють всюди, куди б не покликав їх обов'язок. «Ми постараємося, мем», – відповідали дівчата від душі і вийшли натовпом зі своїми робочими кошуками, відчуваючи, що хоч жодна з них, можливо, ніколи не буде новою Гарріет Мартино, Елізабет Браунбірг або Джордж Еліот. Вони можуть стати благородними, корисними і незалежними жінками та заслужити кращий на землі титул, подарований вдячними устами знедолених цінніший, ніж будь-який, котрий може мати королева. Розділ 18. День випуску. сумнівом, Небесна канцелярія бере до уваги потреби молоді, зокрема, посилає сонячну погоду для випускних урочистити так часто, як тільки може. Чарівне сонячне світло залило Пламфіл, коли не став цей щасливий і водночас сумний день. Серед його атрибутів, які належать, були троянди, білі сукні, чорні фраки. А які студентські урочистості обходилися без батьків, друзів, дитинства й поважних осіб. У коледжі Лоренса юнаки та дівчата навчалися разом, тож присутність молодих випускниць не давала заходу особливої неповторності. Її не вистачає там, де краще половина людства з'являється тільки в ролі глядачів. Руки, які перегортали сторінки наукових робіт, володіли також умінням прикрасити зал квітами. Очі, стомлені навчанням, зустрічали гостей теплими поглядами. Під білим мусліном билися серця, в яких було не менше чистолюбних прагнень і сміливих надій, ніж тих, що билися під тонким сукном представників панівної статі. Пагорб, де розташовувався коледж, а також Парнас і Старий Пламфінд, були залюднені вщердь. Гості, студенти і професори поспішали на урочистості. Тут сердечно і шанобливо приймали всіх. І тих, хто дістався сюди в багатому екіпажі. І тих, хто подолав далеку дорогу пішки, щоб порадіти за дорогу дитину, яка завдяки своїм здібностям і талантам отримує диплом. Пан Лорі та його дружина очолювали комітет з організації урочистого приймання, тож їхній чудовий будинок був переповнений гостями. Пані Мех зі своїми помічницями Дейзі та Джозі стали незамінними для дівчат, чиї наряди прибули в останню хвилину. Вона також наглядала за тим, як накривають столи і керували роботами з прикрашані зали. Пані Джо була надзвичайно зайнята як дружина ректора, як мати Теда, оскільки потрібні були всі сили і талант цієї енергійної жінки, щоб одягнути на сина його найкращий костюм. Не те, щоб він не хотів бути ошатним, зовсім ні. Хлопчина обожнював красивий одяг і завдяки своєму високому зросту вже із задоволенням носив вечірній костюм, подарований йому другом Денді. Виглядав він у ньому досить кумедно, але мужні зносив глузування товаришів. Лише не міг змиритися з тим, що сувора матір категорично заборонила носити циліндр. Він благав, запевняючи, що навіть десятирічні англійські хлопчики мають такі головні убори і виглядають моторошно елегантно. Але Джо тільки гладила його жовту гриву, промовляючи. Дитя моє, ти й так маєш безглуздий вигляд. Якщо я дозволю тобі нап'ясти циліндр, нам з тобою доведеться рятуватися втечі з Пламфілду. Тебе всі вважатимуть за клоуна, втішайся тим, що ти так схожий на привида офіціанта і невимагайний безглуздішого головного обору, відомого людству. Коли йому було остаточно відмовлено в цій благородній емблемі чоловічої гідності, він почав тішати свою поранену душу неймовірно високими і жорсткими комірцями й краватками, які дивували всіх жінок. Це диваство було чимось на зразок помсти. Жорстокосердній матері, бо комерцій доводили пралю довічою, а краватки вимагали такого мистецтва від того, хто намагався їх зав'язувати, що іноді трьом жінкам потрібно було працювати понад годину, перш ніж він недбало зазначав «Араст, зійде». Тільки розважливий роб міг вплинути на таку важку ситуацію, хоч його власний туалет вирізнявся простотою, акуратністю і не забирав багато часу. Тим часом Тед зазвичай зробив з процедури одягання шоу. Крики, свист, накази із того не долинали з печері, в якій лютував лев і терпляче працювало ягня. Джо мовчала поки печерою не починали літати червики і щітки для волосся, після чого побоюючись за життя старшого сина, поспішала на допомогу, доречно використовуючи жарти й авторитет. Переконувала Теда, що він найдивовижніший серед найвишуканіших, якщо не вічна радість. Нарешті Тед велично виходив на публіку, затиснути комірцями, який порівнювати не варто з тими, які носив нещасний дікінівський байлер. Вечірній костюм був трохи завеликий у плечах, зате давав простір, щоб продемонструвати накрохмалений глянець сорочки. А в поєднанні з тонким носовичком, що недбало звисала з кишені під належним кутом, справляв істину приголомшливе враження. Червики, які сліпучі сяїли, прикрасили один кінець довгої чорної прищіпки для білизни. Так назвала кузена Джозі. А юне, але дуже серйозне обличчя на другому її кінці, розташовувалося під таким кутом до осі, що якби його й надалі задирали, то це призвело б до викривлення хребта. Світлі рукавички, тростина і, о, гірка крапля в чаще радості, ганебний соломіний капелюх, не кажучи вже про такі дрібниці, як вишукана квіточка в ботоньєрці та нависний ланцюжок кінченькового годинника були останніми штрихами в костюмі цього юнака. «Ну як, стильно?» – запитав він, з'являючись перед матір'ю і кузинами, яких мав супроводжувати – у відповідь прозвучав регіт. Відтак, здається, ніхто з присутніх не втримався, щоб не висловитися щодо однієї деталі продемонстрованого образу. Тед майстерно прилаштував під носом маленькі білі вусики, які часто носив на сцені. і Вони дуже пасували йому. Тож хлопчина вилив цей бальзам, щоб залікувати рану, нанесену забороною на носіння улюбленого циліндра. Зніми їх, зараз же зніми, зухвали хлопчисько. Що сказав би твій батько, якби побачив, як ти блазнюєш, що такий чудовий день, коли ми всі повинні поводитися як найкраще. Залементувала Джо, намагаючись насупитися, бо серце матері казало їй, що серед безліч юнаків навколо немає красивішого за її довготелесого сина. Дозвольте йому залишити вуса, тітонько, вони йому пасують. Ніхто ніколи не здогадається, що йому 18-ти немає, вигукнула Джозі і радував у будь-який маскарад. Батько їх не помітить, він приділятиме увагу важливим шишкам та випускникам, а якщо й помітить, нічого страшного, він сприймає жарт і представить мене гостям як свого старшого сина. «Роби знадійно непоказний, а я при параді!» І Тед продефілював театральною ходою, наслідуючи Гамлет. «Сину мій, послухай мене!» Коли Джо говорила таким тоном, її слово було законом. Пізніше, однак, вуса з'явилися знову, і багато приїжджих були цілком впевнені, що молодих байерів було не двоє, а троє. Так Тед зловив один промінь радості, щоб росіяти морок печалі. Гордістю наповнилася душа пана Бере, коли в призначений час він глядав зі сцени на юні обличчя в партері. Один із засновників цього закладу думав про маленькі грядки, на яких з надією і вірою посіяв добре насіння багато років тому, а нині воно дало дбалий урожай. Виразне старе обличчя пана Мартія сяло від задоволення, мріє його життя. Після довгих років терплячого очікування здійснилася. Любові, повага на обличчях жвавих молодих чоловіків і жінок, що дивилися на нього із зали, свідчили, що нагорода, якої він так довго чекав, нарешті знайшла його. Одні таких подій Лорі завжди тримався в тіні, бо кожен, хто виступав зі сцени, промовляв слова вдячності на адресу дідуся і благородного виконавця його щедрого заповіту. Лунала чудова музика, що й не дивно, коли Дергенську паличку тримав у своїх руках сам Аполлон. Виступи, як зазвичай буває за таких подій, були різного ступеня досконалості. Однак юні оратори намагалися висловити старі істини новими словами і додати їм переконливості, ентузіазмом гарячих сердець і виразністю дзвінких голосів. Було приємно спостерігати, з яким напруженим інтересом слухали дівчата блискучий виступ свого однокурсника і залюбки аплодували йому. Ще цікавіше і приємніше було спостерігати за обличчями молодих чоловіків, коли на сцену виходила струнка дівчина. По хвилювання, ораторка не забувала, яку думку хотіла донести присутнім у залі. Тоді слова лилися прямо з гарячого жіночого серця, про надії, сумніви, прагнення. Цей чистий, милий голос здавалося буде все, що було благородного в серцях молоді і накладав особливу печать на роки дружби в сінах коледжу, роблячи їх назавжди священними і пам'ятними для кожного. Виступ Еліс Хіт викликав загальне захоплення. Він не був відчастим або сентиментальним, на відміну від промов деяких юних ораторів, але містив серйозні глибокі думки і так надихав, що вона покинула сцену під гім оплесків. Заклик крокувати пліч-опліч по життю запалив її товаришів не менше, коли б вона замість цього заспівала Мерсельєзу. Один юнак аж підхопився з місця відзбудження, щоб кинутися до неї зі словами вдячності. Обачна сестра, однак, втримала його на місці, і в наступну хвилину він уже зосередився на виступі ректора. А його варто було послухати. Пані Бер говорив, як батько зі своїми дітьми, яких відправляв на битву життя. Його добрі, мудрі слова залишалися в їхніх серцях ще довго після того, як похвали випарувалися з пам'яті. Відтак розпочиналися інші церемонії відповідно до пламфінських традицій. І нарешті – урочисте завершення свята. Чому дах не злетів з будівлі театру коледжу, коли потужні голоси схвильованих молодих чоловіків виконували гімн, назавжди залишиться таємницею? Сила їхніх почуттів змушувала вібрувати гірлянди квітів, хвилі музики здіймалися і губилися вдалині. Частування тривало не одну годину дещо притишило гомір ранкових заходів. Кожен шукав можливості трохи відпочити перед початком вечірніх святкувань. Мали відбутися приймання в ректора, танці в парнаці, а також прогулянки, співи, а поміж цього мливі спілкування молодих людей, які мали розлючитися не завжди. Екіпажі під'їжджали і під'їжджали, а у веселих гуртах юнаків і дівчат на верандах, галявиних, лавах у цей час лунали припущення, ким можуть бути ці новоприбулі високопоставлені гості. Поява однієї вкритої дорожнім пилом карети, навантаженої скринями біля ганку будинку пана Бера, викликала особливе зацікавлення, особливо, коли з неї вискочили два джентльмени, схожі на іноземців, які подали руки двом молодим леді, а всі бери вискочили на веранду з криками радості. Одна з випускниць мала більше інформації і повідомила, що це, мабуть, племінники професора, один з яких збирався провести тут медовий місяць. Франц справді привіз свою білявку-дружину, але ті господарі встигли поцілувати та благословити їх, як Еміль підвів до них красуню англійку мерій, оголосив. Дядько Фриц і тітко Джо, у вас тепер є ще одна дочка. Чи знайдеться місце у ваших серцях і для моєї дружини? Не буде перебільшенням сказати, що після цих слів Мері на силу вдалося вирватися живою з радісних обіймів її нових родичів. Але чому ти не попередив нас, щоб ми як слід приготувалися до зустрічі відразу двох молодих пар?» – запитала Джо, яка, як і зазвичай, не встигла набути відповідного вигляду і зустрічала гостей у халаті та з папільйотками на голові. – Я згадав, яким чудовим жартом всі ви вважали несподіване одруження дядька Лорій, подумав, що буде непогано зробити вам ще один такий славний маленький сюрприз, – засміявся Еміль. Наступний рейс за кілька місяців, тож часу в моєму розпорядженні достатньо, щоб скористатися попутним вітром і піти корабельним конвоєм за старшим братом. Ми сподівалися дістатися сюди вчора ввечері, але затрималися в дорозі. Проте щасливі, що встигли хоча б під кінець свята. О, сини мої, я не можу впоратися з хвилюванням, коли бачу вас обох такими щасливими в старому будинку. Мені бракує слів для подяки вам». «Можу лише попросити дорогого Бога благословити і берігати вас усіх», – вигукнув професор Бер, намагаючись обійняти всіх чотирьох відразу. Від чарого хвилювання він не відразу згадував англійські слова. Сміх і сльози допомогли щасливій родині дати вихід почуття, які переповнювали серця. Потім, зрозуміло, всі заговорили. і Людмила німецькою з дядьком, Емілі Мері з тіточками, навколо яких незабаром зібралася молодь, вимагаючи докладної розповіді про корабельну аварію, порятунок і повернення додому. Повідана ним історія дуже відрізнялася від того, що було викладено в листах. До того ж, Мері іноді додавала якусь подробицю що засвідчувала його мужність, терпіння й самопожертву, про які він не згадував у своїх оповідках. Тепер, коли я чую стукіт дощових крапель, то хочу молитися, а перед усіма жінками, щонобливо знімає капелюха, у них більше мужності, ніж у чоловіків, яких мені доводилося бачити. Сказав Еміль з незвичайною серйозністю, яка так само личила йому, як і м'якість, що недавно з'явилася в його манерах. Деякі чоловіки так само дбайливі й готові на самопожертви, як і жінки. Я знаю одного такого. Він голодував, але вночі потойки поклав свою частку сухарів у кишеню дівчини і годинами заколисував в обіймах пораненого, щоб той зміг хоч ненадовго заснути. «Ні, коханий, я розповім все, і ти повинен дозволити мені зробити це», вигукнула Мері, тримаючи в обох руках долоні чоловіка, яку він поклав їй на вуста. Я всього лише виконував свій обов'язок. Якби шторм протримався ще багато днів і ночей, я, можливо, став би таким самим, як нещасний Баррі Боцман. Яка це була моторошна ніч? Еміль здригнувся, згадуючи її. «Не думай про це, дорогий. Розкажи краще про щасливі дні на Уранії, коли тато почав одужувати, а ми всі були в безпеці і на шляху додому», – сказала Мері. Її довірливий погляд і ласкавий доток здавалося відігнали морок і нагадали світлий бік жахливого випробування. Еміль одразу всміхнувся і, обійнявши свою дорогу дівчинку, по-матроськи весело виклав щасливий кінець історії. А як славно нас зустрів Гамбург! Дядько Герман намагався зробити для капітана все, що тільки можна було, поки наша мама доглядала за ним. Мері дбала про мене. Мені й самому довелося встати в док на ремонт, бо очі простраждали спочатку від вогню, а потім, коли ми шукали вітрило на горизонті і до того майже не спали, її застелив серпанок, гірше лондонського туману. Але Мері була лоцманом і, як бачите, відмінно провела мене прямо в порт. Тільки я не зміг з нею розлучитися після цього, тож вона стала в мене на борту першим помічником». Тихіше, це не тактовно, любий, прошепотіло сором'язливо, як всі англійські мері, намагаючись своєю чергою зупинити судженого. Але він взяв її ніжну ручку у свої великі руки і, гордо глянувши на перстень, який прикрашав її палець, повів далі з виглядом адмірала на флагманському судні. Капітан запропонував почекати трохи, але я сказав йому, що нам навряд чи доведеться побачити погоду гіршу за ту, в якому ми вистояли разом. Якщо ж ми все ще не знаємо одне одного, все після такого випробування, то не дізнаємося ніколи. Я був упевнений, що не зароблю своєї платні, якщо ця ручка не ляже на мій штурвал, тож наполіг на своєму. Відтак моя хоробра маленька жінка пішла разом зі мною в наше довге плавання. «Благослови її, Господь!» «Ти справді поплевеш з ним?» – запитала Дейзі, захоплюючись хоробрістю Мері, але майже відсторонюючись від неї з жахом, немов кішка від води. «Я не боюся», – відповідала вірна Мері з усмішкою, «бо відчуваю мого капітана і в тиху погоду, і в бурю, тож якщо він має коли-небудь знову зазначити краху, я воліла б опинитися в цей час поруч з ним, ніж чекати на березі». «Справжня жінка і дружина моряка! Тобі пощастило, Емілію! Гадаю, ваше плавання буде щасливим!» – вигукнула Джо в повному захваті від солоного морського присмаку цій любовній історії. «Мій любий хлопчику!» Я відчувала, що ти повернешся. Коли всі інші були у віччі, мене не полишала надія, що ти чіпляєшся за якусь щоглу посеред жахливого океану. Вона проілюструвала свою віру в Еміля, вхопившись за нього жестом, гідним пана Пілікоді. – Звичайно, так воно й було, – промовив Еміль сердечно. – А моїй щоглою стали ваші слова напередодні мого відплеття. Спогад про них підтримував мене. Серед мільйона думок у ті довгі ночі жодна не була яснішою, ніж думка про червону нитку. Ви пам'ятаєте? Англійський флот і все таке. Мені сподобалося порівняння, і я вирішив, якщо шматочок мого канати залишиться плавати в океані, червона смужка повинна бути в ньому. І вона була, мій дорогий, капітан Харді засвідчив це, і ось твоя нагорода. Джо поцілувала Мері з материнською ніжністю. Неважко було здогадатися, що англійська троянда подобається їй найбільше, ніж блакитноока ока німецька дівчина, якою милою та скромною та не була. Емілі задоволенням дивився на них, а потім, окинувши поглядом кімнату, коли не сподівався побачити, знову заважив. Дивно. Чи не правда, коли напрочуд чітко згадується людині якісь дрібниці у хвилини небезпеки? Коли ми дрейфували там, вмираючи від голоду і відчую, мені чомусь здавалося, ніби я чую, як тут дзвонить дзвіночок, а те тупотить в них сходах. а ви, тітонько, кличете «Хлопчики, хлопчики, час вставати!» Я навіть відчував запах кави, який ми зазвичай пили тут. А одного разу вночі мало не заплакав, коли прокинувся та зрозумів, що мені снилося імбирне печиво Дейзі. Запевняю вас, це було одне з найгрікіших розчарувань у моєму житті, коли відчув голод, а в моїх ніздрях все ще стояв цей чудовий пряний запах. Якщо у вас є імбирне печиво, дайте мені хоч трохи». Співчутливі вигуки вирвалися в усіх жінок. Еміля одразу забрали, щоб пригостити печивом, якого завжди випікали в досталь. Тим часом Джо та Мех приєдналися до іншої групи, коли почули, що Франц розповідає про нета. Побачивши, який він худий і як обносився, я здогадався, що не все гаразд, але не тільки відмахнувся, натомість так зрадів нашому приїзду і хорошим новинам, що я не став мучити його запитаннями. Прите пішов до професорів Баумгарна і Бергмана і від них дізнався, що він витратив більше грошей, ніж слід було та намагався загладити свою провину наполеглою роботою і непотрібною самопожертвою. Брамо Гартен вважав, що це буде йому корисно, і зберігався в секреті до мого приїзду. Це справді принесло не ту користь. Він виплатив борги і заробляв собі хліб в поті чола, як чесна людина. Мені подобається, що Нет знайшов сили так вчинити. Це, як я сказав, хороший урок. І Нет вчить його старанно, показуючи себе справжнім чоловіком. Він заслужив ту посаду в оркестрі, яку пропонує йому Бергман, сказав пан Бер з вельми задоволеним виглядом, коли Франц додав до свого оповідання ще деякі подробиці про життя Нета. Я говорила тобі, Мех, що є переваги в його характері, а любов до Дейзі не дасть йому збитися зі шляху. «Дорогий мій хлопчику, я хотіла б, щоб він і був з нами зараз», – вигукнула Джо в захваті, забуваючи про всі сумніви й тривоги, які мучили її всі останні місяці. Мене потішили добрі новини, тож вважаю, що знову поступлюся, як це я завжди роблю, особливо тепер, коли в нас літує така епідемія». Франц та Еміль викликали бродіння у міф, і не встигну я озирнутися, як навіть крихта Джозі зажидає права завести коханого, сказала Мех з у голосі. Проте Джо бачила, що сестру зачепили випробування, через які пройшов нет, і поспішила сповістити їй про інші тріумфи молодої людини, щоб закріпити перемогу, адже успіх завжди приваблює. «Пропозиція, яку зробив Нету Герберман, дуже приваблива, правда?» – уточнила вона, звертаючись до Франца. Хоч Лорі встиг запевнити її у цьому ще тоді, коли першим дізнався про новину. «Чудова пропозиція! Нету тримає прекрасну підготовку в байх побачить Лондон, якщо все в нього піде добре, приїде в Америку разом з оркестром. Це початок успішної кар'єри Скрипаля». Поки це не таке вже видатне досягнення, проте йдеться про надійне становище, а це великий крок вперед. Я привітав його, а він засяє від радості, повторюючи, розкажи Дейзі, обов'язково розкажи їй про все. Однак, вважаю, це маєте зробити ви, тітко Мех. Так само можете повідомити їй, що на старий нет носить тепер невелику світлу борідку. Вона йому дуже личить, приховує невиразний рот і додає благородство великим очам і чолу. У Людмили є його фотографія для вас. Остання новина розвеселила їх і всі з задоволенням вислухали багато інших цікавих подробиць про життя Буттянета. нета. Добрий Франц хотів щастя старому другові, хоч і міг не надати їм значення, переповнений власними радощами. Він описував зворушливі перипетії життя та так жваво, що йому вдалося частково схилити пані Мех на біг юнака. Щоправда, якби вона дізналася про епізод змінною і гру на скрипці в певних садах та на вулицях, то, ймовірно, не побоякшилася б так швидко. Проте, мудра жінка відзначала і запам'ятовувала все, що чула, що перечувала чудову розмову з Дейзі, під час якої дозволить собі поступово розтанути і, можливо, замінити повне сумніву. Подивимося на сердечне, він молодець. Щасти тобі, Люба. Посеред цієї приємної розмови несподівано пролунав бій годинника і повернув Джо до суворої дійсності. Схопившись за свої папільйотки, вона вигукнула. «Дорогі мої, ви всі повинні поїсти і відпочити, а мені потрібно одягнутися, або доведеться приймати гостей в такому обурливому вигляді. Мех, ти проведеш Людмилу й Мері на гору в кімнати для гостей і подбаєш про них, добре?» «Франц знає, як прийти до їдальні. Фрице, ходімо зі мною». Спека і хвилювання не додають нам привабливості. Розділ 19. Білі троянди. Поки мандрівники відпочивали і підкріплювалися, пані ректорка докладала неабияких зусиль, щоб влізти у свою найкращу сукню. А Джозі рушила до квітника, щоб скласти букет для своїх нових кузин. Їхнє несподіване прибуття сповнило захватом романтичну дівчину. В її голосі поставали картини героїчного порятунку, ніжностей, різні драматичні ситуації, а також роїлися дуки на кшталт. Чи носитимуть тут чарівні юні дружини свої весільні вуалі? Дівчинка стояла перед великим кущем білих троянд, зрізуючи найкрасивіші. Чиїсь кроки змусили її здригнутися. Піднявши очі, вона побачила брата, який повільно наближався до неї з виглядом людини, глибоко зануреною у свої думки. Софій Веклс Пробурмотіла прониклива дівчинка з усмішкою переваги, посмоктуючи великий палець, який щойно вколола гострим шипом. Що ти тут робиш, пустунко? запитав Демі, здригнувшись, радше відчувши, ніж побачивши, що хтось турбує його сон на яву. Збираю троянди для наших наречених, а тобі хіба не хочеться мати свою? Проказала зухвало Джозі, яку слово пустунка навела на думку про її улюблену розвагу. Троянду чи наречену? запитав Демі спокійно, хоча дивився на пригарний кущ так, немов несподівано побачив у ньому щось надзвичайно цікаве для себе. І ту, і ту, ти знайдеш собі наречену, а я дам тобі троянду. Якби я міг, зітхнувши, сказав Демі, зриваючи маленький бутон. Це зітхання проникло прямо у чуйне серце Джозі. Чому ж ти не зробиш цього? Приємно бачити людей такими щасливими. Зараз найзручніший час поговорити з нею, якщо ти взагалі маєш намір щось робити. Вона скоро поїде назавжди. Хто? Демі зірвав ще один бутон, несподівано почервонівши. Ця ознака збентеження ще більше розхотила Джозі. «Не прикидайся, ти ж знаєш, що я кажу про Еліс. Ну, Джон, я тебе люблю і хочу допомогти. Це так цікаво. Кохання, весілля і все таке. Нам теж слід взяти у цьому участь. Тож слухай мою пораду. Будь чоловіком і заговори з Еліс, поки вона не поїхала». Незвичайна серйозність молодшої сестри змусила Деміру сміятися, але порада йому сподобалася, тож замість того, щоб осадити її, як робив зазвичай, тільки м'яко заважив. «Ти дуже добра, дитинку! Ну, якщо ти вже така розумна, ти, може, порадиш, як саме мені заговорити?» О, є різні способи, ти ж знаєш. У п'єсах закохані опускаються на коліна, але це незручно, якщо в них довгі ноги. У тебе ніколи добре не виходить, хоч я його треную годинами. Ти міг би сказати, будь моєю, будь моєю, як той старий гант, що кидав огірки за пані Нігубі. Це якщо хочеш бути веселим і легковажним. Або написати якусь поетичну нісенітницю. Останнє ти вже, насмілюся сказати, пробував. «Поговорімо серйозно, Джозі. Я справді люблю Еліс, і, гадаю, вона про це знає. Я справді хочу зробити їй пропозицію, проте втрачаю голову, коли намагаюся почати розмову, а виставляти себе дурним не хочу. Може, в тебе є якісь думки з цього приводу? Ти читаєш так багато віршів, і до того ж така романтична». Демі намагався висловлюватися чітко та ясно, але від збентеження забув про свою звичну стриманість і бажання мати солідний,